Hatodik fejezet Kisfiú vagyok. Az apám megmondta, hogy hány éves vagyok, de elfelejtettem. Ha legközelebb hazajön, megkérdezem tőle. Az apám katona. Az országnak, ahol katonáskodik, Szudán a neve. Szudán messze van. Iskolába járok. A Korán tanulom. A Korán egy szent könyv. Írni és olvasni is tanulok. Olvasni könnyű, de írni nehéz annélkül, hogy ne ejtenék pacát. Néha gyapotot szedek, vagy elviszem a jószágot itatni. Az anyám és a nagyanyám viseli a gondomat. A nagyanyám földön híres, úgy szóval mindenki a világon hozzájár, ha megbetegszik. Fűvekből főzött orvosságokat ad nekik. Nekem melasztad, aludt keverve szeretem. A konyhában fekszem a kemencetetején. A nagyanyám meséket mond nekem. Kedvenc mesém az Ahránról, Densvaj hőséről szóló történet. Amikor meséli, mindig azt mondja, hogy Densvaj közel van. Valószínűleg már öreg és feledékeny, mert Densvaj messze van. Egyszer jártam ott Abdellel, és az egész délelőtt ráment. Densvaj az a falu, ahol a brittek galamlövészeteket rendeznek, és az egyik golyójuk lángokba borított egy csűrt. A faluból valamennyi férfi odaszaladt, hogy lássa ki okozta a tüzet. Az egyik katona megijedt a feléjük szaladó erős falusi férfiak láttán, és rájuk lőtt. A katonák és a falusiak összeverekedtek. A verekedésből egyik fél sem került ki győztesen, de azt a katonát, aki felgyújtotta a csűrt, megölték. Hamarosan még több katona jött, és minden férfit letartóztattak a faluban. A katonák építettek valami faalkotmányt, amelyet vesztőhelynek neveztek. Nem tudom, mi az a vesztőhely, csak azt, hogy arra használják, hogy embereket akasszanak fő rajta. Nem tudom, mi történik az emberekkel, amikor felakasztják őket. Néhány falus itt felakasztottak. A többit meg megkorbácsolták. A korbácsról tudom, hogy mi. Az a legrosszabb dolog a világon. Azt hiszem, még az akasztásnál is rosszabb. Zahrám takasztották föl elsőnek, mert ő harcolta legkeményebben a katonák ellen. Emelt fővel ment a vesztőhelyre. Büszke volt rá, hogy ő -e meg azt a katonát, aki felgyújtotta a csűrt. csak én lettem volna Zahrám. Még sohasem láttam brit katonákat, de azt tudom, hogy gyűlölöm őket. A nevem Amvar elszadat, és a felnövök hős leszek. Szadat megtapogatta a bajuszát. Meglehetősen elégedett volt vele. Még csak 24 éves volt, és századosi egyenruhájában majdnem úgy festett, mint egy katonásdit játszó gyerek. A bajuszától valamivel idősebbnek látszott. Minden tekintélyére szüksége volt, mert amit javasolni készült, szokás szerint kicsit nevetséges volt. Ezeken a kis összejöveteleken nagyon nehéz volt úgy beszélni és úgy viselkedni, mintha a szobában összegyűlt marokkimi forrófejű ember most már bármelyik napon valóban ki tudná kergetni a britteket Egyiptomból. Szándékosan kicsit mélyebbre fogta a hangját, mikor beszélni kezdett. Minden reményünk megvan rá, hogy Rommel legyőzi a sivatagban a britteket és ezzel felszabadítja hazánkat. Körülnézett a szobában. Ez jó trükk volt, mind a nagy, mind a kisgyűléseken, mert mindenkiben azt a hitet keltette, hogy Szadat személyesen beszél. Most nagyon rossz hírt kaptunk. Hitler beleegyezett, hogy Egyiptomot átadja az olaszoknak. Szadat túzott. Ez nem hír volt, csak plegyka. Ráadásul a hallgatóság legnagyobb része tudta, hogy csak plegyka. De mostanság szimpatiasan élhet viselkedni, így azután dühös moraj volt a válasz az elhangzottakra. Szadat folytatta. Javaslom, hogy a szabad tisztek mozgalma kezdjen tárgyalásokat Németországgal egy egyezményről, amelynek értelmében mi felkelés szervezünk Kairóban a brittek ellen, és viszontzásul a németek garantálják Egyiptom függetlenségét és szüvenerítását a brittek veresége után. Beszédek közben ismét eszébe jutott, milyen nevetséges a helyzet. Itt áll ő, a paraszt fiú, aki csak nemrég került föl a tanyáról és a német birodalommal folytatandó tárgyalásokról beszél, egy fél tucat elégedetlen, alacsony rangú tisztnek. De hát ki másképp viselhetni az egyiptomi népet? A britek hódítók, a parlament parlament és a király idegen. Volt még egy másik oka is a javaslatnak, egy olyan, amelyet itt nem lehetett megtárgyalni, és amelyet Szadat még önmagának se szívesen ismert be az éjszaka kellős közepén. Abdel Nasser szudámban állomásozott az alakulatával, és az ő távol léte alkalmat adott Szadatnak arra, hogy önmagának szerezze meg a felkelő mozgalom vezetőjének a tisztét. El is hesegette magától a nemtelen gondolatot. Rá kellett vennie a többieket, hogy fogadják el a javaslatot, aztán fogadják el a javaslat kivitelezésének a módszereit is. Kemel szólalt fel elsőnek: De vajon komolyan vesznek-e majd bennünket a németek? kérdezte. Szadat bólintott, mintha az ő véleménye is az lett volna, hogy ez valóban megfontolandó dolog. Az igazság az volt, hogy ő meg Kemel előre megállapodtak abban, hogy Kemel fölteszi ezt a kérdést, mert elterelte a figyelmet az igazi problémáról. Az igazi probléma az volt, hogy lehet-e bízni a németekben hogy tartani fogják magukat egy olyan egyezményhez, amelyet a lázadók egy nem hivatalos csoportjával kötnek, és Szadat nem akarta, hogy a gyűlés erről a problémáról tárgyaljon. Nem volt valószínű, hogy a németek betartják az egyezmény rájuk vonatkozó részét, de ha az egyiptomiak fölkelnek a brittek ellen, és utána elárulják őket a németek, az egyiptomiak be fogják látni, hogy semmi sem ér annyit, mint a függetlenség és talán ők is azt az embert fogják vezetőjüknek kívánni, aki a felkelést megszervezte. Az ilyen kemény politikai realitások nem az ilyen gyűlésekbe valók. Túlságosan bonyolultak, túlságosan idegek. Kemel volt az egyetlen, akivel szadat a taktikáról tárgyalhatott. Kemel rendőr volt, nyomozó a kairói rendőrségnél. Okos és óvatos ember. Talán a rendőri munka tette cinikussá. A többiek arról kezdtek beszélni, hogy valami sikerül-e tárgyalásokat kezdeni a németekkel. Szadat nem vett részt a vitában. Beszéljenek csak, gondolta. Igazából úgyis csak beszélni szeretnek. Ha cselekvések kerül a sor, cserben hagyják. Miközben a többiek vitatkoztak, Szadat az előző nyáron kudarcba fulladt forradalomra gondolt. A forradalom ál azár sejkel kezdődött, aki azt prédikálta. Semmi közünk a háborúhoz. Aztán az egyik egyiptomi parlament a függetlenség melletti egyik ritka kiállás alkalmával elfogadta az irányelvet. Mentsük meg egyiptomot a háború korbácsától. Addig az egyiptomi hadsereg a brit hadsereggel együtt harcolt a sivatagba, de a parlament határozata után a britek megparancsolták az egyiptomiaknak, hogy tegyék le a fegyvereiket és vonuljanak vissza. Az egyiptomiak boldogan visszavonultak, de a fegyvereiktől nem akartak lemondani. Szadat úgy érezte, itt a gondviselés nyújtotta alkalom, hogy lázadás szítson. Ő, meg egy csomó fiatal tiszt nem volt hajlandó beszolgáltatni a fegyvereit. Azt tervezték, hogy kairó ellen vonulnak. De Szadat legnagyobb csalódására a brittek azonnal engedtek és hagyták, hogy tartsák meg a fegyvereiket. Szadat továbbra is próbálta a lázadás szigráját forradalmi lángra robbantani, de a brittek húzták a számításait. Mindig engedtek. A kairó elleni vonulás kudarcba fulladt. Szadat alakulata megérkezett ugyan a gyülekező helyre, de senki más. Lemosták a járműveket, leültek, vártak egy darabig, aztán visszatértek a táborukba. Hat hónappal később Szadat újabb kudarcot szenvedett. Az esemény középpontjában ezúttal Egyiptom kövér, erkölcstelen török királya állt. A brittek ultimátumot adtak át Faruk királynak, vagy utasítsa a miniszterelnökét, hogy alakítson új angol kormányt, vagy lemond. A kényszer hatására a király magához rendelte Mustafa el Nazász pasát, és utasította, hogy alakítson új kormányt. Szadat nem volt királypárti, de opportomista volt, Kijelentette, hogy ez az egyiptomi szuverneditás megsértése, és a fiatal tisztek a palotához vonultak, hogy tiltakozásuk jelleljül tisztelegjenek a királynál. Szadat megint csak megpróbálta kiügyeskedni a lázadást. Az volt a terve, hogy a király védelmének ürügye alatt körülveszik a palotát. És megint csak ő volt az egyetlen, aki megjelent a helyszínen. Mindkét alkalommal keserűen csalódott. A legszívesebben hagyta volna a fenébe az egész lázadást. Menjenek csak az egyik Tomiak a pokolba a maguk választotta úton, gondolta legsötétebb pillanataiban, mikor az erőt vett rajta a kétségbeesés. Ezek a pillanatok azonban elmúltak, mert tudta, hogy az ügy igazságos, és tudta, hogy ő elég agyafúrt ahhoz, hogy az ügyet jól szolgálja. De hát nincs módunkban kapcsolatba lépni a németekkel, ezt imán mondta az egyik pilóta. Szadat örült, hogy már a hogyanról tárgyalnak, és nem arról, hogy egyáltalán megpróbálkozzanak-e tárgyalásokkal. Kemelnek erre is megvolt a válasza. Repülőgéppel eljuttatunk hozzájuk egy üzenetet. Úgy van! Imán fiatal volt és lelkes. Egyikük felszállhat, mintha ruti járőrre menne, aztán letérhet az útvonalról, és leszállhat a német vonalak mögött. Az egyik idősebb pilóta közbeszólt. Ha visszatér, felelősségre vonhatják az eltérését. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jön vissza, mondta imám, és hirtelen ugyanolyan reménytelen lett az arc kifejezése, amilyen lelkes volt az előbb. Szadat csendesen megszólalt, de visszajöhet Rommellel is. Imám szeme ismét felcsillant, és Szadat tudta, hogy a fiatal pilóta már látja is önmagát Rommel oldalán, amint a felszabadító hadsereg élén bemasírozik Kairóba. Szadat el is határozta, hogy imám lesz az, aki elviszi az üzenetet. Akkor hát állapodjunk meg az üzenet szövegébe, mondta Szadat demokratikusan. Senki sem vette észre, hogy egy ilyen döntést meg kellett volna előznie a makérdés megvitatásának, hogy egyáltalán küldjenek-e üzenetet. Szerintem négy pontba kellene foglalnunk. Egy. Becsületes egyiptomiak vagyunk, és önálló szervezetünk van a hadseregen belül. 2. Mi is a brittek ellen harcolunk, mint önök? 3. Képesek vagyunk felállítani egy felkelő hadsereget, hogy az önök oldalán harcoljunk. 4. felkelést szervezünk a brittek ellen kairóba, ha önök viszonzásul garantálják, hogy a brittek veresége után egyiptom független és szuverén állam lesz. Egy kis szünetet tartott, aztán homlokát ráncolva hozzátette. – Azt hiszem, talán felajánlhatnánk nekik jóhiszeműségünk valamilyen zálogát. Csend volt. Kemelnek erre a problémára is megvolt a megoldási javaslata, de sokkal jobban festett volna a dolog, ha valaki más áll elővele. vele. Ezúttal imám emelkedett szólásra. – Az üzenettel együtt eljuttathatnánk hozzájuk valamilyen hasznos katonai információt is. Kemel most úgy tett, mintha ellenezné az ötletet. Hogyan miféle információhoz juthatnánk mi hozzá? El se tudom képzelni. Készíthetnénk légi felvételeket a brittek állásairól. Az meg hogyan volna lehetséges? Például egy rutin őrjárat alkalmával, egy közönséges fényképezőgéppel. Kemel kétkedő arcot vágott. És hogyan hívjuk elő a filmet? Nem szükséges előhívni, mondta izgatottan imám. Elküldjük egyszerűen csak a filmet. Csak egy filmet? Ahányat akarunk? Szadat megszólalt. Azt hiszem, imámnak igaza van. Megint már is egy ötlet gyakorlati kivitelezésén vitatkoztak, ahelyett, hogy a vele járó kockázatokat vitatták volna meg. Már csak egy akadályon kellett átütni. Szadat tapasztalatból tudta. Keserű tapasztalatai voltak, hogy ezek a lázadó tisztecskék borzasztó hősök, amíg el nem jön a pillanat, amikor valóban kockára kell tennijük a Azt mondta: Most már csak az a kérdés, hogy melyikünk száll fel a géppel. Szavai közben körülhordozta tekintetét a szobába, és végül imámon pihentette meg. Egy pillanatnyi habozás után imám föl is állt. Szadat szeme diadalmasan megcsillant. Két nap múlva Kemel gyalog gyalogtette meg központjából a három mérföldnyi útat a Perem városig, ahol Szadat lakott. Detektív felügyelő lévén Kemel akkor használhatott hivatalos kocsit, amikor csak akart, de a lázadok gyűléseire biztonsági okból csak ritkáját hivatalos kocsival. Rendőrségi kollégái minden valószínűség szerint rokonzenvesztek volna a szabad tisztek mozgalmával. Ennek ellenére nem tartotta sürgősnek próbára tenni őket. Kemmel 15 évvel idősen volt, mint Sadat, mégis olyan tisztelettel viseltetett a fiatalabb férfi iránt, hogy azt szinte már a hősimádattal ért fel. Kemel ugyanolyan cinikus volt, mint Sadat, és ugyanolyan reálisan ítélte meg a politika mozgató is, de Sadatban valami több is volt, az a lángoló idealizmus, amely határtalan energiát és féktelen bizakodást kölcsönzött neki. Kemel azon töprenget, hogyan mondja el neki a hírt. A römmelnek szóló üzenetet legépelték. Aláért a szadat és a szabad tisztek mozgalmának valamennyi vezetője, kivéve a távol lévő nasszert. Aztán beletették egy nagy barna borítékba, és ledagasztották. A brit állásokról elkészítették a légé felvételeket. Imám felszállt a gladiátorával, Bagdadi egy másik gépen követte. A sivatagban leszállt kemelér, aki átadta a barna borítékot imámnak. Ő maga meg bemászott Bagdadi mellé. Imámarca ragyogott a fiatalos idealizmustól. Hogyan fogom megmondani Szadatnak? Töprenget Kemel. Kemel akkor ült először repülőgépen. A sivatag, amely a földről nézve olyan lapos, a magasból a formák és minták végtelen mozaikjának látszott. Kavicsos foltok, itt-ott növényzet és mindenütt hullámos dombok. Bagdadi azt mondta, Fázni fogsz, és kemel azt hitte, csak tréfál. A sivatag forró volt, mint a kemence. De ahogy a kis gép egyre magasabbra emelkedett, a hőmérséklet állandóan csökkent, és kemel hamarosan borzongani kezdett vékony pamut ingében. Egy idő múlva mind a két gép keletnek fordult, és Bagdadi beszólt a mikrofonjába. Közölte a támaszponttal, hogy imám letért az előírt pályáról, és nem válaszol a rádióhívásaikra. Miként várta is, a támaszpont utasította Bagdadit, hogy kövesse imámot. Erre a kis színjátékra azért volt szükség, hogy Bagdadi, aki visszaszándékozott térni, ne legyen gyanús. Átrepültek egy katonai tábor fölött. Kemel tankokat, teherautókat, táborjágyukat és dzsippeket látott. Egy csoport katona integetett nekik, nyilván brittek, gondolta Kemel. Mind a két gép magasabbra emelkedett. Közvetlenül maguk előtt ütközett jeleit látták. Nagy porfelhőket, robbanásokat és ágyütüzet. Megfordultak, hogy délről megkerüljék a csatateret. Kemel azt gondolta. Átrepültünk egy brit támaszpont, aztán egy csatatér fölött, most már csak is egy német támaszpont következhetik. Előttük imám repülőgépe csökkentette a magasságot. Ahelyett, hogy követte volna, Bagdadi egy kicsit magasabbra emelkedett. Kemelnek az volt az érzése, hogy a gladiátor majdnem elérte a legnagyobb magasságát, és elkanyarodott délre. Amikor Kemel jobbkész felé kinézett a repülőgépből, látta, amit a pilóták is láttak. Egy kis tábort meg egy megtisztított fölsávot, amely leszálló pálya volt. Miközben szadatházához közeledett, Kemelnek eszébe jutott, hogy milyen újjongó érzést töltötte el ott fönn a magasba sivatag fölött, amikor rájött, hogy már a német vonalak mögött vannak, és hogy az üzenetük már majdnem rommel kezében van. Bekopogott az ajtón. Még mindig nem tudta, hogyan mondja meg Szadatnak, mi történt. Közönséges családi ház előtt állt, valamivel szegényesebb volt, mint Kemel háza. Egy pillanat múlva maga Szadat nyitott ajtót. Galabia volt rajta, a szájában pipa. Ránézett Kemel arcára, és rögtön azt mondta, nem sikerült. Nem. Kemel belépett, bementek a kis helyiségbe, amelyet szadat dolgozó szobának használt. Volt ben egy íróasztal, egy könyvespolc, meg a csupaszpadlón néhány pár nap. Az íróasztalon egy csomó papír tetején egy katonai pisztoly hevert. Leültek. Kemel elkezdte. Találtunk egy német tábort és egy leszálló pályát. Imám lejjebb ereszkedett. Erre a németek tüzelni kezdtek a gépére, ugyanis angol gép volt, ezt nem vettük figyelembe. Szadat azt mondta. De hát láthatták, hogy nincs ellenséges szándéka. Imám nem tüzelt, nem dobott le bombát. Imám csak tovább ereszkedett lefelé, folytatta kemel. Megbillegette a gép szárnyait, és azt hiszem, megpróbálta rádión is felhívni őket, de a németek tovább tüzeltek. A gép farok része a rálátot kapott. Úristen! Látszott, hogy nagyon gyorsan fog leszállni. A németek abba hagyták a tüzelést. Valahogy sikerült a kerekei landolnia, de a gép, mintha megugrott volna. Azt hiszem, imám elvesztette fölötte az uralmat. Az a tény, hogy nem tudott lassítani. Lefutott a pálya kemény felületéről bele a homokba. Baloldali szárnya a talajba ütközött és eltört. Az óra belefúrodott a homokba. Aztán a törzse rázuhant a letört szárnyra. Szadat kifejezéstelen arccal teljesen mozdulatlanul merett kemerre. A pipája kezdett kihűlni a kezébe. Kemel ismét maga előtt látta a gépet, amint összetörve hemer a homokban, és egy német tűzótókocsi meg egy mentőautó nagy sebességgel szágult feléje a leszálló pályán, a nyomukban tíz vagy tizenöt katonával. Soha többé nem fogja elfelejteni. Olyan volt, mint amikor egy virág kibontja a szírmait. A repülőgép hasa vörös és sárga lángok szétnyílt, s a az ég felé szögtek. A gép felrobbant, mondta Szadatnak. És imám, nem élhetett túl egy ilyen tüzet. Még egyszer kell próbálkoznunk, mondta Szadat. Valami más módot kell találnunk rá, hogy eljutassuk hozzájuk az üzenetet. Kemel rábámult, és rájött, hogy Szadat hangjának élincsengése hamis. Szadat megpróbálta meggyújtani a pipáját, de túlságosan remegett a kezében a gyufa. Kemel jobban megnézte, és látta, hogy Szadatnak könnyes a szeme. Szegény fiú! شو تقتصدة